Bu, maditugu ditugu uh, haixen delako hori hemen mendigunian uh, bai hori honkitzen du eta ainitzetan uh, ikusten du uh, hor ere uh, repartizione mailan badela agazo bat eta gu nahin ginuke zinez uh, malda kundutan hartia izan dadin eta Hortarako uh, Laborantza Gamara eta ulb uh, eta Reisunein partaitza egin trezna bat ezagidu lekian, malden uh, neurzeko eta tresna hori nahi dugu zinez ezagri uh, laborarien uh, laguntzeko malda horiek hobiiko kundutan hartia izan dizten Etxaldek, uh, uh, eta hamen niko ehtxaldek zinez ehtxaldek penoshek eta uko handez zaten uh, laguntza gehigarri bat uh, uh, izasenaren bidez.